Приваблена нечуваним рішенням, линула за ним гіпатія. Темрява охопила її, моторошна тиша сповила все довкола. Лише серед вічної ночі ясніли срібні струни кіфари. Заблищали води мертвої ріки. Перед мандрівниками виросла зловіща постать Харона. Бездонні очі вп'ялися в ніжне обличчя Орфея. — Хто ви живі? Чого шукаєте в країні мертвих? Від мене пішла в пітьму небуття Евридіка, забрала серце й душу, тихо тихомовува фей, ніби вітер зітхнув у підземному царстві. Нащо мені жити без серця? Хочу добутися до трону повелителя Аїда, повернути кохану назад під промені сонця. «Ха-ха-ха!» – страшно засміявся Харон – і відчувала, як від того сміху мліють у неї ноги та руки, зупиняється серце. Ти хочеш того, що не під силу ні богам, ні титанам, ні героям? Туди, на той бік, живим нема шляху. Та проте не турбуйся, матимеш можливість глянути в лице Аїда. До віку, до віку, там зустрінеш і тінєврідіки, ха-ха! Навіщо ж поспішати? Не тіні я шукаю живої душі, невблаганний Харони. Хочу вивести її під гаряче і животворне сонце, де квітнуть квіти і сміються діти, де шумлять грози і співають птахи. Перевези мене через ріку смерті. Ти бажаєш, щоб я порушив закон? Заради чого здивувався Харон? В ім'я любові і краси, що це таке? Любов і краса. Як ти не відав любові? Ні, я знаю лише закон смерті, і не бачив краси, я знаю лише веління руїни, невблаганність кінця, Все, ще народжується там під оком Геліоса, прийде сюди, до мого човна. Краса лише Химера, її ім'я для мене нічого не означає. І, почувши такі слова, підняв Орфей срібну кіфару і заспівав дивні тривожні слова. Невимірна божественна неба глибінь, та на що безкоханий велич ота, Лиш пустеля нема, лиш байдуже вогні, що боги запалили навтіху собі. Ніжні квіти у лісі, лиш барви сумні як розтанули в мороці квіти очей, і блаженство Олімпу насмішка страшна, як умерла навік еврідіка моя. Гепатія бачила, як від звуку струн заколихалася моторошно поверхні німої ріки, на ній заясніли полиски світла, над темними берегами замайоріли блукаючі тіні, почали кружляти довкола Орфея. Почувся стогін, низні благання. Харон глянув угору, і тіні зляко метнулися в розсіч. А співець плакав, виливаючи в мелодії пісні свою тугу, любов і благання до коханої, що пішла в безнадійну дорогу без повернення, і здригнулося кам'яне обличчя Харона. Він глухо сказав, «Сідай до човна». Я перевезу тебе. Може, ти зумієш чинити чудо? О, Хароне, скрикнув щасливий Орфей. Як мені тебе стій, мовчи! Зупинив його Харон. Не дякуй, бо тоді я вже тебе не повезу. Чому навіть тінь користі перегородить шлях до Аїда? Або смерть, або беззавітне поривання. Ти вибрав друге. «Я везу тебе, таємничий мандрівнику!» Мовчки Сіварфей до човна тихенько причаїлася в нього під боком гіпатія. Повільно урочисто поплив перевізник на той бік у чорно-багрову імлу. І ось уже вони в світі смерті. Переплуталися виміри часу і простору, сплилися в химерне кільце». Гіпатія бачила незбагненним почуттям довкола себе, в собі різні вияви історичних епох і народів, їхні минули, сучасної, тремтливу.